Тут до нас підійшла офіціантка. Досить симпатична дівчина. «А хіба ти не збираєшся почекати?» Почав було я, вирішивши, що це аж надто, навіть для Бінго. Мало того, що він запрошує дівчину на обід в таку діру, так ще й накидається на корм до її приходу. Але тут я глянув на його обличчя і зупинився. Старий сидів, витрішивши очі. Циферблат його став пунцово-червоним. Усе це дуже нагадувало картину пробудження душі, виконану в червоних тонах. Здрастуй, Мейбл», – сказав він і судорожно ковтнув повітря. Здрастуйте, сказала дівчина. «Мейбл, це мій приятель Берті Вустер», – сказав Бінго. «Рада познайомитися», – сказала вона. «Прекрасний ранок». «Чудовий», – «Ось бачите, я ношу вашу кроватку», – сказав Бінго. «Вона вам дуже личить», – сказала дівчина. Особисто я, якби мені хтось сказав, що така кроватка пасує моєму обличчю, негайно ж встав і штовхнув би її, незважаючи на стать і вік, незважаючи на те, що він не має статі та віку. Але бідолаха Бінго прямо-таки збожеволів від радості і сидів, самовдоволено, посміхаючись найогиднішим чином. «Що ви сьогодні замовите?» – запитала дівчина, переводячи розмову в практичне русло. Бінго благого втупився в меню. «Мені, будь ласка, чашку какао, холодний пиріг із телятиною і шинкою, шматок фруктового торта і коржик. Тобі те саме, Берті». «Я глянув на нього з обуренням. Подумати тільки, він був моїм другом усі ці роки. Невже він уявляє, що я можу завдати такої образи власному шлунку? Або, може, візьмемо по шматку м'ясного пудингу і залімо все це газованою водою?» – продовжував Бінго. «Знаєте, навіть страшно стає, як подумаєш, до чого може довести людину кохання». Адже я добре пам'ятаю, як цей убогий, що сидів зараз переді мною, і як ні в чому не бувало розмірковував про коржики та газовану воду, детально пояснював метр дотелю ресторану «Клерічс», як саме шеф-кухар повинен приготувати для нього смажений морський язик під соусом з королівських креветок і печериць. Пообіцявши, що відійшла страву назад на кухню, якщо виявиться щось не так, «Жахливо! Просто жахливо!» Булочка з маслом і кава здалися мені єдиною більш-менш нешкідливою стравою з усього меню, складеного, вочевидь, найзловреднішими членами родини Борджія для того, щоб завести рахунки зі своїми заклятими ворогами. Тож я вибрав тільки булочку і маленьку чашку кави. І Мейбл нарешті пішла. «Ну як?» Запитав Бінго із захопленим виразом обличчя. Я здогадався, що йому не терпиться дізнатися мою думку про діву-отруйницю, яка щойно покинула нас. «Дуже мила», – сказав я. «Але цього йому здалося мало. Зізнайся, що ти в житті не зустрічав такої дивовижної дівчини. З блаженною посмішкою вимовив він». «Так, так, зрозуміло», – відповів я, бажаючи заспокоїти дурня. А де ви познайомилися? На благодійному балу в Камбервелі. Але що заради всього святого ти робив на благодійному балу в Камбервелі? Твій Дживс запропонував мені кілька квитків, сказав, що це на якісь благодійні цілі, вже не пам'ятаю на що саме. Дживс? От уже не думав, що такі речі його цікавлять. Хай там як він був там і розважався на всі сто. Я спершу не збирався йти, а потім зайшов, просто так, з цікавості. Господи Берті, як подумаю, що я міг пропустити? А що ти міг пропустити? – запитав я. Він зовсім заморочив мені голову, і я туго міркував. Мейбл тупиться! Якби я не пішов, так не зустрів би Мейбл. А, ну так. Після цього Бінго впав у транс, і вийшов із нього тільки, щоб заштовхати в себе пиріг і коржик. «Берті», – промовив він, – «мені потрібна твоя порада». «Валяй!» «Точніше, порада, але не твоя».